Еспандьолка настовбучилася та намокла від слини, що бризкала на всі біч. Обличчя спотворила гримаса нестями, ніби північий перо тепер шалено шкодував за чимось і розумів, що втраченого не повернути, не повернути ні за що у світі. Глянь на нього чаклуни паршивий, на його мармизу. Марта зненацько для себе самої відхилилася від тарантаса і рушила до мірошника, який завмер над мертвими. Коли підійшла, то змусила себе опустити погляд і покліпала, аби струсити сльози бо вони застеляли зір. І тільки тепер зрозуміла, що мав на увазі великий здрайця, коли казав про Мармизи. У підмайстрів було два обличчя. Марта не знала, яке з них справжнє, оскільки не дуже добре придивилася до Стаса за його життя, де там було за ті лічені хвилини, але їх було саме два. І крізь перше заклякли в смертельних очах. Непевно, проступало друге, спустошено щасливе і з тонкими, майже прозорими рисами. Немов спливало з річкової глибини, пробиваючись крізь відображення берега та покручених вербуль на кручих. Такі обличчя бувають у померлих, Каторжників. Усе скінчилася непосильна праця, що здавалася нескінченною, і тепер твердо відомо, що гірше вже не буде ніколи. Великий здрайця на цю мить похопцем кидав у терантас скатерку, горщики, фляги. Хабила квапливо доїдала з рептуха в обрік. Розуміючи, що найближчим часом, з усього видно, живати їй не доведеться. Душу змарнував, бормотав північий перо собі під ніс, похлинаючись жадібністю і слиною. Душу, душеньку, викуп мій калиточку! Ох і дурень, дурень пекельний! Не піймаєш тепер, дудки, визволилася, обірвала повідець. На друге коло пішла шукай вітру в полі. Ох, дурень. Будь ти проклята, бабом на віки вічні. Обікрала геть чисто обікрала. Спершу силу міць поцупила, потім жалістю взяла, зламала калиточку. А я чи я ж не знав, що муки визволяють, що небезпечно незахололих мертв'яків силоміць підводити. Знав, знав, ох, дурень баран безтямний. Ліщинова тростина дивовижно подовжилася і вперіщила конячину по кощавій спині. Тарантас великого здрайці лясами котився через лух, і вже давно мав би щезнути в тумані, але чомусь ніяк не щезав. Тремтлива габа злякана розступалася перед тим, чиї ім'я ліпше зайве раз не згадувати, але не клапилося зімкнутися за ним. Тарантас немов би йшов у довгий вузький коридор із примарними мрячними стінами, що веде, здавалося, у саме пекло. Але до пекла було все таки далеченько, та й не збирався туди північ перо. А тож тарантас нарешті одаленів, мрячний коридор помалу сховався за пеленою. А люди, які дивилися вслід Тарантаси, здригнулися і скинули пута зацип'яні.